І тремтячими чомусь руками одягав Софії на палець, господиня кабінету, в якому роздають подружнє щастя, вже готувала папери для наступних потенційно щасливих. А може, заповнювала свідоцтво про розлучення чи смерть. Це також її робота. Взявшись за руки, молодята вийшли на сонячний майдан у центрі Тернополя. Травнева зелень клумб навколо пам'ятника Леніну віддано посміхалася гранітним п'ятам вождя світового пролетаріату. Якийсь либонь-жартівник примусив горопашного Володимира Ілліча служити гранітною ілюстрацією хибного втілення непоганої за суттю ідеї безкоштовного навчання. Кам'яну лівицю він тримав у кишені, в якій, на думку городян, було непорожньо а простягнутою вперед, за задумом кудись у комунізм, правицею, вказував на монументальну будівлю адміністративного корпусу медичного інституту. Дотепники це тлумачили в такий спосіб. Матимеш у кишені, то вчитимешся отут. Виходячи з такої логіки, по кам'яному і лічеві потрібно було б поставити біля кожного вузу, хіба що з різними за розмірами кишенями. Звичай вимагав, аби молоді пари залишали вождеві свої весільні букети, та ні Максим, ні Софія не мали на те настрою. Отож, ображений ліч, не дорахувався квітів, а нове подружжя, весело перезирнувшись, ледь не вистрибом побігла додому. Попри свій намір відсвяткувати подію, що як найскромніше, мати Софії не стрималася і наварила, напекла, як завжди у їхній гостині оселі велося, ще за життя батька повну програму салатів, гарячого, холодного і солодкого. Максимові батьки на такий прийом не сподівалися, звикли жити скромніше. Свати одразу знайшли спільну мову і проти наміру дітей зникнути і відсвяткувати перший день подружнього життя вдвох не заперечували. Вони так рідко бачаться. Кілька днів, і Максим мусить повертатися до Севастополя на навчання. Спочатку в автобусі, а потім дорогою до оселі, Софія Скоса позирала на Максима, наче бачила його з нового, несподіваного боку. От і вирішено. От і сталося. Цей чорнявий вусань – її чоловік. Вони житимуть разом, спатимуть удвох, снідатимуть і вечерятимуть удвох. Удвох вирішуватимуть, якого кольору шпалери клеїти у вітальні, кого запросити на новорічне свято, куди поїхати у відпустку. Удвох вирішуватимуть, як назвати сина. Все удвох. А раптом не вдасться. З Ігорем було простіше всі рішення приймав нібито він. Реально проблеми розв'язувала здебільшого Софія, тому й чинила часто на власний розсуд. А за два роки самостійного життя і зовсім звикла вирішувати все сама, не покладаючись на інших.